וקרבו וכרעיו ירחץ במים, והקטיר הכהן את הקול המזבחה, עולה אישי ריח ניחוח לאדוני. ואם מן הצאן קרבנו, מן הכסבים או מן העזים לעולה, זכר תמים יקריבנו. ושחט אותו על ירח המזבח צפונה לפני אדוני, וזרקו.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 אצל המזבח קדמה, אל מקום הדשן, ושיסע אותו בכנפיו, לא יבדיל, והקטיר אותו הכהן, המזבחה, על העצים, אשר על האש. עולהו אישי ריח ניחוח לאדוני.